Velkommen til verdenspremieren på Euroinvestor livsstil. Jeg har glædet mig big time til, at vi gik i luften. Og i dag skal vi snakke om vin, som jo er en stor, vidunderlig verden. Jeg tror, jeg taler for de fleste, når jeg siger, at jeg går ned og køber vin, med henblik på at drikke den inden for nærmeste fremtid. Men der er også nogen, der køber vin for at tjene penge. Og det er det, vi skal tale om i dag. Kan du gøre din vinkælder til en guldmine, eller for mit vedkommende en vinhylde? Det er spørgsmålet. Du lytter til Euroinvestors Investors Livstils podcast, og som sagt er det her det er vores allerførste episode. Mit navn det er Bate Bille, og jeg er vært på den her podcast. Med mig i studiet i dag har jeg Rune Splid, kommerciel øh, direktør i Rare Wine Invest, og Euroinvestors chefredaktør Simon Richard Nielsen. Sammen skal de gøre os klogere på investeringer i vine. Velkommen til. Mange tak. Tak for det. Øhm, jeg ved godt, at man kan investere i mursten og aktier. Jeg selv gerne vil investere i en Chanel-taske. Men Rune, helt grundlæggende, kan du forklare mig, øhm, er det en god idé at investere i vine? Ja, det vil jeg jo mene er en rigtig, rigtig god idé. Jeg tror grundlæggende set, hvis man kigger på nogle af præmisserne på, hvorfor vin er en god investering, så tror jeg, at hvis man kigger både på afkastet i det, men også at risikoprofilen i, at hvor den målt op mod andre investeringstyper, ligger rigtig, rigtig godt i, i, de, i krisetider, hvis et aktiemarked, der er store udsving der, der performer vin rigtig, rigtig godt og ligger meget stabilt, og der er rigtig store udsving. Så det ville være en af delene. Så er det jo også, at der er en større og større interesse for vin generelt set. Flere og flere drikker vin, flere drikker også mere dyr vin, både nationalt, men også på et internationalt plan. Om, er det især efter corona, at vi er at drikke rigtig meget vin? Ja, jeg ved ikke, om vi drikker meget mere vin efter corona, men vi har i hvert fald kunne se, at det konsum, der er på vores primære markeder, som er Central Europa, Asien og Nordamerika, kan vi i hvert fald se, at der har været en vækstende tendens på i hvert fald meget, meget dyre flasker i vinens verden. Cool. Simon? Ja? Og uden at være chefredaktør på Euroinvestor, så er du også uddannet økonom. Mm. Er du enig i, at det er en rigtig god idé at investere i vin? Jeg vil svare på to måder. Ja. Først øh, øh, mig som et helt øh, levende menneske, så synes jeg, det er fantastisk Altså gør det. Øh, jeg er helt vild med det øh, selv, sådan helt personligt. Mm. Hvis jeg skulle svare med min sådan, helt rationelle, kyniske økonomkasket, så vil jeg sige mm, nej. Det er jo ren spekulation, altså en flaske vin, der, du får jo ingen renter, der er ingen indtjening, altså der er ikke noget overskud, så det vil sige, der er ikke noget udbytte, der er ikke noget husleje. Så for du, den altså den kan jo ikke lege din flaske vin aktiv. ud? Nej, for eksempel. Men, men altså, der er nogle andre elementer ved det her, som jeg synes er sindssygt fascinerende, måske fordi jeg også selv godt kan lide vin. Så, så det var sådan lidt på den ene side på den anden side. Så er det et Conamour-projekt? at investere i vin. Skal man gøre det med hjertet? Jeg tror i hvert fald, at man skal kigge på vin som en alternativ investering til nogle af de andre øh, aktiver, man kunne have af sin samlet portefølje. Der er selvfølgelig også nogle af vores investorer, som udelukkende har en vin følge, Men øh, jeg kan da sagtens følge Simon i, i nogle af hans synspunkter. Jeg synes jo først, at mand, Simon var jo mere fan af, en øh, mere kyniker end også Men Men jo, altså til at sige, at nogle af de elementer, der går igen for, for vores øh, investorer, er selvfølgelig passionen omkring vin. Men det er selvfølgelig også, at vi over en en i en, en længere periode har kunne kigge ind i til at sige, at vi kan belyse, at vin som investering giver mening, og det er afkast, der følger med. Fordi historisk set, så giver det meget afkast. Det var det, jeg stammede lidt efter, så ja. Men, men hvis jeg nu har en, en pose penge, og jeg har indtryk, at den skal at være sådan forholdsvis stor, hvordan, og jeg vil gerne vil investere i vin gennem jer, hvordan, hvordan foregår det? Jeg tror grundlæggende set, hvis man kigger på øh, et, en, en verden, som er svær at forstå, og øh, vinens verden er jo typisk øh, bygget op omkring meget historik, og den her sådan lidt øh, autentiske verden af et fysisk produkt, der tror jeg, det er vigtigt, at der er en stor sikkerhed omkring det. Så øh, for vores vedkommende er man, bliver man rådgivet fra start til slut. Man får sammensat portfølje, sin portefølje i samarbejde med en investeringsrådgiver, der kigger ned i, hvorfor de respektive viner er valgt for det respektive område, for overgangen, og man får en, en investeringssimulering på, hvor ender den her øh, vininvestering henne efter en 5-10-årig periode. Meget vigtigt for os at belyse det her med til at sige, at det er en langsigtet investering, fordi at en øh, vinportefølje hænger sammen med udbud og efterspørgsel. Der skal simpelthen drikkes noget af det her vin, før det kan stige i værdi. Og, og det gør vi jo, kan man sige. Øhm, hvor, hvor stor skal den der pus penge være? Skal den skal jeg have flere millioner for at komme i gang, eller kan jeg være med som sådan inden for, lad os sige, ligesom et indskud i en lejlighed eller et eller andet? Jamen altså, vores, vores minimumsinvestering starter på 75.000 øh, danske kroner. Æ, vores gennemsnitlige investering ligger i omvejen af 250, og så har vi nogle topinvestorer og nogle øh, family offices rundt omkring i verden, der har valgt at lægge rigtig, rigtig store millionbeløb i vin øh, som investering generelt. Så man kan til udgangspunkt sige, at indgangsbilletten er 75.000, og så kan man gradvist bygge på derefter. Og så, så hvordan, hvordan som ens afkast, hvor mange år går der ligesom, før man kan se ens 75.000 vokse? Jamen at på en, på en 10-årig periode har vi en forventning om, at vi rammer et afkast årligt på den 10-årige periode i af 8 procent. Så når vi har fået taget vores kommission og vores opbevaringsfri for, for investering, så vil man mere eller mindre se sin, sin vininvestering fordoblet på en, på en 10-årig periode. Det er meget godt. Ja, det synes jeg også. 8 procent om året ja. i snit? Ja. Okay. Jeg tror, hvis vi kigger sådan isoleret set på dem, der har været med her hen over de sidste halvanden til, til to års tid, der vil den være væsentligt højere, men, men vores... Vores udgangspunkt er at lidt konservativt ud på det, men dem, der har været med, ville, ville på de sidste halvanden år, ville kigge på et billede, der var, der var væsentligt bedre, hvor den måske er tættere på at ligge i omvejen af 18-22%, også noget, som nogle tredjeparter, LiveX, en engelsk vinbørs, har udtalt, at, at den ligger i omvejen af 18-20%. Men for at holde det lidt i, i havn stadigvæk med investeringen, der ligger vi på i omvejen af 18%. Mm -hmm at har du selv investeret i vine, eller ved du bare enormt meget om det? Jamen, ja, den er, den er, ja, både ja og nej fordi til at sige, at min søn har en vininvestering og, og kvad det han kun er et år så, så træffer jeg, hjælper jeg ham lidt nu med at vælge, hvad han skal have det var, det var ikke hans eget valg ligesom. han, han, og... han kiggede på mig og sagde, det synes jeg ser interessant ud far. det var ja. jeg da meget enig med i. så han har en, og så har mine forældre også kommittet sig til at have en, have en vininvestering ligeledes så... altså børneopsparinger i rødvin Jamen, det ja. tænker jeg også, det er det faktisk... sådan en, en barnedupsgave <laughs> som man kan give det var, det var jo en sjov måde, da vi derhjemme snakkede om til at sige, hvordan kunne den her forvaltning af, af nogle midler mm. øh, arbejde for en i, i forhold til noget, som man selvfølgelig havde indsigt i og, og havde en stor viden omkring, men også noget, hvor at man historisk set kunne se på, på dataen, at udviklingen af det var positiv. Og der blev vi så enige om derhjemme også, at man har en, en stor interesse i wear generelt, at det nok var meget fornuftigt der, at lægge det der. Simon, er det noget med, at du faktisk har investeret i vin sådan... Yeah. Lidt tilfældigt, eller meget tilfældigt. med stor omtanke? <laughs> ej, nej, det var med, øh, ej, det, var meget, det var meget tilfældigt, og det var meget heldigt. Og det, det startede faktisk ikke med at være en vininvestering. det var forbrug. Jeg købte en flaske Pinkus, ja. øh, det er den danske vin Peter Sisex. Ja. Sådan hovedvin øh, fra mm. Spanien. Øh, og jeg købte den faktisk, øh, Anke Primør, det, det, det, det svarer jo lidt til, at man køber den, den her, den var faktisk købt, inden den kom på markedet. Ja, det er så jeg havde en, en, en, min lokale vinhandler, han gav mig mulighed for, at jeg kunne købe en flaske øh, Pingus, altså inden den rammer butikkerne. Og det var faktisk, inden den blev høstet. Og jeg gav den til mig selv i 40 års fødselsdag. Skav, det er langt siden. <laughs> Nogle år siden. Ja. Øh, og så var tanken, at jeg skulle øh, gemme den, og så ville jeg drikke den, når jeg fyldt 50. Øh, men så skete det, at øh, det, det år, Øh, altså, da vinen så rent faktisk kom på flaske, den høst, den var øh, super dårlig. Øh, og Peter Sissek, han er sådan type, selvom høsten er dårlig, så tager han alligevel kun. Altså, der er altid nogen druer, som bliver gode. der ja. tror, det var noget med, en tredjedel af høsten, den kasserede han. Okay. Eller lavede noget andet dårligere vin. Så den samlede produktion af mm. Pinkus i lige det år, jeg mener måske, det var 2014. Øh, det kan jeg ikke huske. Øh, men den samlede produktion øh, af Pinkus det år var en tredjedel mindre end normalt. Og det betød, at jeg havde købt en vin til 5.000 kroner, og så går der... Der gik faktisk lang tid, jeg tror, der gik et tid eller sådan noget. Så kom den i butikken og havde en vejledende udsalgspris på 10.000 kroner. Altså fordi, at der var Hype. færre vin ja. øh, i udbud. Øh, og så blev jeg sådan lidt fristet. Øh, og solgte den... Øh, du ved, undersøgte det der... Der er den brugt og så... Var der, en, var, var der en, der bød 8.000 kroner, så tænkte jeg, fint, penge kan jeg godt bruge nu. Men det vil sige, de penge, du kan jeg godt den efter ret kort tid i virkeligheden. Jeg, tror, jeg, jeg havde den i kælderen i, en, jeg tror, jeg havde en 2-3 år eller sådan noget. Nej, 4-5. Ej, det har jeg skal ikke huske. 4 år måske. Ved du, altså jeg tænker bare, ved du den vin i dag, hvis du nødte at beholde den til nu, var den så? Hvor meget var den? Nej, no. det aner jeg ikke. Okay. Men jeg vil sige, at jeg, altså, og det er derfor, jeg siger, med, med som, som det hele levende menneske, øh, mig, og ikke øh, den kyniske økonom, så har jeg da også en, jeg kunne sagtens prøve på at gøre det igen. Altså, ja, ja. Jeg, jeg forstår godt den der fascination omkring. Også det der med, at man har et element i sin, sin formue pleje, som er sådan helt off i forhold til aktier og obligationer, du ved, alt det, vi plejer, og det er ikke på Investor. Jeg synes, det er super fascinerende, øh, at man kan altså, tjene penge på, på vin. På vin. Mm. Øhm, hvad for nogle vine skal man købe, Rune, for at tjene penge? Er, er Pinkus -vinen en en god en? Det var den i hvert fald fra Simon i den, her, i den her case. Var jeg bare heldig? Ja, nej, altså, ja, det, det var du nok også <laughs> lidt. Øh, jeg i, øh, <laughs> men, men jeg synes jo, det interessante i det her element er, hvis man sådan lige, inden vi kommer til, til sammensætning, at vi kigger lidt på, på, på Simons' case i det her. Det, det, det handler jo om udbud og efterspørgsel, hele vores marked. Det handler om at vide, hvornår er der en, en, en, en mikroproduktion af noget, hvor vi har en antagelse om, at det bliver mere værd øh, på den længere bane. Det har vi altså lavet siden 2006, og har et internationalt øh, handelsnetværk, hvor vi ligger og handler professionelt med det her. Så vi følger rigtig meget med i tendenserne og sammensætningerne på sådan nogle elementer, som, øh, som Simon belyste her. Nu var det jo super fedt, at, at jeg ja, tæt på en fordobling på, på den periode. Øh, og det er egentlig den måde, som vi også sammensætter vores portefølje ud fra. Vi kigger meget på de områder, hvor vi kan se, der er en mikroproduktion. Så vi vil faktisk trække os lidt fra spansk vin, og fokusere ned i øh, fransk øh, vin, øh, på champagne, på italiensk vin, på amerikansk vin. Også på, på nogle fra, øh, både med whisky kunne også være et element. Men, men grundlæggende set, så tror jeg, at man skal kigge sådan på det også, at øh, alt den vin, der bliver produceret i verden, der er det kun én, mere eller mindre 1 procent, der er velegnet til investering. Så det handler altså rigtig meget om know-how. Okay, jeg kan ikke gå ned i Irma og købe sådan seks flasker Chablis og tænke, jeg krydser fingre. Det vil jeg ikke anbefale i hvert fald. Så vil jeg nok give os et ring i stedet for at tage en... en men det vil blive en god weekend. Det, det, det, det, det, det, det, det lyder som en rigtig god weekend <tryk> <Ja>. <tryk> i hvert fald. Men, men, men, men præmissen er jo lidt som at sige, Simon havde jo en, en, en fantastisk og enestående historie på det der, og der er jo ikke noget af det, vi laver, som alle mulige andre mennesker, ikke også bare kan ligge og handle de her vin. Forskellen er bare, at vi har gjort det i rigtig mange år, og mener selv, at vi har nogle rigtig stærke øh, kompetencer og færdigheder inden for det. Så sammensætningen vil være bourgognevin, grundet en mikroproduktion og et ekstremt højt konsum i de her kernemarkeder, som Europa, Nordamerika og Asien. Det vil være champagne, fordi at vi ser en tendens til, at rigtig mange nyder champagne. Æh... Jeg, jeg elsker champagne, helt klart igen, hvor at, at, at, at man kan sige, at det er også noget, der vores case er tit, at når man snakker rundt omkring bordet, både her eller til en, til en middag, så snakken om vin er bare interessant, og, øh, og konsumet af champagne og, og andet vin øh, er jo bare er enestående. Men, men champagne, fordi det bliver drukket rigtig, rigtig meget, der er jo forskellige producenter inden for champagne, men igen, når vi snakker topproducenterne, så er der et relativt øh, højt øh, produktion af det, men det bliver også bare drukket rigtig meget på natklubber, Restauranter, sociale arrangementer eller bare en hyggelig aften derhjemme. Italiensk vin, fordi de har kopieret meget ind af, af, på det franske, på igen også at lave mikroproduktioner og højt konsum for de her kerneområder som Toskana, Brunello og Barolo. Amerikansk vin, igen også med at de har en enestående øh, evne til at kopiere, hvad Bourgogne og Bordeaux har gjort rigtig, rigtig godt og dermed producerer noget af verdens aller, allerbedste vin nu også. Så amerikansk vin går rigtig godt? Amerikansk vin går rigtig, rigtig godt, ja. Øhm, og måske for at belyse, hvad rigtig godt øh, betyder, og hvad er egentlig hele tanken omkring det, øh, de her vinkritikere, som vurderer vinene, øh, er der rigtig mange af ude af i verden. De giver nogle point, og der kan man maks. få 100. Og, og der kigger vi rigtig meget på i vores dataanalyse også på til at sige, hvad er det for nogle releases, der har været? Hvad er det for nogle overgange, hvor lidt er Simons æ, scenarie til at sige, jamen her var der måske et meget lille release, æ, her har de bare ikke frigivet ret meget vin. Og på de æ, rundt omkring de æ, tendenser sammensætter vi så på det følgende ud fra dem. Okay. M må jeg Ja. Er der nogle. Slotte. Øh, nu nævner du fransk vin, og jeg ved, du, at du tidligere talte meget om Bourgogne. Ja. Altså, altså, når vi taler investerbar vin, så er det Bourgogne. Bourgogne, Bourgogne. Æ, er, er der så nogle huse i Bourgogne, hvor man ved, at øh, okay, øh, vinen koster de hvide øjne øh, år efter år, altså når der kommer nye øh, årgange på markedet, men man ved også, altså nærmest øh, ikke med sikkerhed, men man ved, at det er noget, der vil stige over tid, fordi der er køber over hele verden til de her 5.000 flasker af ja. altid. Hvad er det for eksempel? Hvis Æm, det, er? det kunne være det ikke. En, en, nej, en, <laughs> en, en, en producent, der hedder Madame la Louloua, øh, producerer og, og, og frigiver i af de her, lad os 5.000 flasker, og bruger øh, på det. Og der er vores observation i markedet af, at hun kunne sælge hele den produktion dag ét til en asiatisk køber. Og hun kunne mere eller mindre selv styre prisen på, hvad det ville være den release -pris, der gik ud. Og det har jo en kæmpe impact på, at man allerede ved, at der sidder folk ude i den anden ende, der, hvis de fik muligheden for det, ville købe det hele. Og, og det er jo der, hvor vi synes, det er interessant uh, at kigge ind i en producent som hende. Hun er 90 år gammel. Hun går stadigvæk rundt i vinmarken nede i... Uh, i fransk Ja, og, og producere det her. Og der er vi jo igen inde uh, i, i forhold til investeringscasen og kigge på til at sige, jamen, hvad er det for nogle mekanismer, der, der, der, der, der berører sig her? hun går jo nok, om ikke ret lang tid, på pension og stopper med at producere vin. Hvad sker der med den vin, som bliver produceret af hende? ved efterspørgselen stige, hvad sker der med, med, med de forskellige gårder, som hun selvfølgelig er en del af, men hvor der kommer nye winemakers ind, og alle de mekanismer er ligesom noget, vi er at og, og rører tæt. Så hvis vi skulle tage nogle producenter, så kunne det være Le Roy, det kunne også være Romani Conti, som nok er den sådan allerstørste af de største. Et, et kæmpe brand og en enorm fascination, og der kan flaskerne altså blive solgt fra 75 100.000 til, til 250.000 danske kroner per, per flaske. Er det sådan en af toppriserne, 250.000? Ja, der, der er vi oppe i, i en liga, hvor der, der berører vi noget af det fineste. Så det er sjældent, der er lige ved en flaske, der kommer op på 250.000? Ja, ja, det vil det være. Altså for en vin, der lige er blevet udgivet? Ja, et, ikke nødvendigvis lige udgivet. Det kunne også godt være en 0-5-årgang, eller en 10-årgang, eller en 14-årgang, hvor man kan ligesom se, at hypen begynder at stige der, og så vil, så vil udviklingen komme den vej rundt. Hvad koster den for ny? Nu går jeg sådan for ny øh, Ja. Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo, det er jo meget op til os til producenten i forhold til at sige, at der, kan man, der får man sådan nogle små indikationer. Vores indkøbsafdeling og øh, vores øh, founder Rasmus er tit nede at besøge de her vingårder. Der er det jo sådan helt ned til besøget, hvor at, øh, man går og får sådan lidt en, er det den her pris, det kommer til, er det højere? Er det sådan, så der er ikke sådan nogen, der ved 100 hvad den, blive, hvad den vil blive frigivet til de, der, de priser, udover at man ved, at også med deres seneste releases, at de er rigtig, rigtig dyre. Men det vil sige, at hvis jeg kommer til jer, så sammensætter I en portefølje til mig, ja. hvor I rådgiver mig om, så jeg skal ikke selv ud og finde ud af, hvad for nogle vine, jeg skal købe. Jamen det sige, det, det, den måde, som det, det bliver gjort på, er, at vi er egentlig øh, ligeglade med, om man kommer med ekstremt meget vinviden eller om man kommer med ingen viden. Det vigtigste for os er, at vi får en rigtig, rigtig god dialog omkring, hvad er det, der er i den her portefølje, og hvorfor er det, du investerer i den her vin eller vine. Så det kunne både være, nu lyder det til, at Simon han har en, en god interesse fra, fra vinens verden, også, hvor man vil have en dialog omkring, hvorfor den her Bougogne frem for den her, eller hvorfor tog vi ikke 2012 frem for 2008. Men der er også mange, der kommer ind og siger, prøv at det er fuldstændig op til jer, vi skal bare være sikre og trygge, i øh, de beslutninger der bliver taget hen i vejen. Og, og hvem, hvem, hvem køber vin? Hvem er det typisk i har ligesom øh, der investerer? Jamen, altså jeg tror at, at at hvis man kigger på vores første lad os sige 200-300 investorer, der vil det jo nok være øh, en middelænderne mand øh, med en, øh, en, en sund og god økonomi, øh, der vil kigge vins vej og, og vins retning. Øh, det vi synes er rigtig glade og stolte over, det er, at vi har udviklet et produkt, hvor vi ligesom begynder at snakke meget bredere. Man kan jo både investere gennem private midler og gennem virksomhedsmidler, så der er både personer, der har øh, investeret videre i et holdingselskab eller private folk, der vælger at tage en del af deres formue. Og også det her med, at diversiteten i det øh, bliver langt større. Der er lige fra øh, børneopsparingen i, i mit eget tilfælde mm. og andres, til, øh, ja, den er meget, meget bred. Så det er, nu er det øh, par, øh, kvinder selv, mænd selv, og hele vejen rundt i, i mange forskellige alder. Okay. Nu, nu, nu siger du, at, at det, du har ikke selv en vininvestering. Så du har heller aldrig tabt på vine. Der er aldrig noget, du har sat sig på, hvor du tænkte, den her den er, det er en sikker vinder. Hej, ikke endnu. Ikke endnu. Æh, og det håber jeg heller ikke, det kommer. Æh, for vi skulle gerne være så dygtige, at vi kan sammensætte noget, der, der giver de her afkast. Selvfølgelig har vi også haft øh, investorer, der har været med på rejsen, hvor vi måtte ringe og give dem kaldet efter en overrække og sige Vil du hvad? Her må vi altså sælge fordi at der kunne det give bedre mening at reinvestere det i noget andet, eller tage tabet. Så... Fordi I bare så, det gik ned ad bakken? Ja, ligesom? ja. Okay. den konstatering, der, der lå i det. Men, men for mit eget vedkommende, de, de dele, hvor jeg har kigget ind i, der har jeg så også været med i den her to, to et halvt års periode. der har det, gud lov ikke, set et, et fald nu. Men jeg tænker, jeg kan huske, da min mor døde, så hævde vi alle hendes vine op fra vinkælderen for, for 30'erne 40 og 40'erne og åbne dem, og jeg tror, det var sådan Altså, Det var hver tiende, der man kunne drikke et glas af. Altså, det var rent ligesom de var virkelig ikke særlig lækre. Men så forstår jeg ikke, hvor lang tid kan man gemme de her, hvor de, man faktisk kan drikke dem? Eller er det underordnet, om man kan drikke dem? Er det bare en investering? Nej, det er det ikke, men det er et rigtig godt spørgsmål til gengæld. Til at sige. Det, der er, gør sig rigtig givet for os, det er det her med at kigge på, hvornår er drikkevinduet, og hvornår knækker en vin potentielt set. Så det er ekstremt vigtigt, at vi følger og at vi sælger på det rigtige tidspunkt, inden den knækker. Altså inden den bliver til Ja, inden den i hvert fald bliver udrikkelig ja. æ, i forhold til de dele. Og, og, og man kan sige, det andet element er så, at for nogle af de mennesker, som køber de her 250.000 kroners eller 100.000 kroners vine, der bliver det jo også et samleobjekt. Så så bliver det jo lige pludselig en anden kategori, fordi der gælder det mere om for dem at have. Og jeg tror, det er vigtigt, at man også sådan får et billede af, jamen, hvem er det, der køber de her til at drikke? de vine, De vine som jeg øh, drikker derhjemme, er ikke i den kategori, øh, kan, jeg, kan jeg roligt afsløre i. Men det vil sige, at man kan godt have en vin, som er rigtig, rigtig mange penge værd, men som man faktisk kan drikke. Ja, det kan man sagtens. Altså ligesom sådan en gammel bil man måske kan køre to meter i. Ja. Og så, okay. Og der er det selvfølgelig igen ud af, øh, der snakker vi jo igen en procentsats af, hvad for nogle vine er velegnet til det. Fordi det, det, det er jo igen rigtig meget med historik, og der gælder det om at have måske øh, samtlige overgange fra en, en, en respektiv producent. Så der er det rigtig meget ned på, at det bliver det her samlermarked, som vi kigger ind i og sælger til, versus hvis det var direkte konsum. Men, men jeg tænker, at man begyndte at producere dem anderledes, så de holder længere tid i dag, end dem fra min mormors tid, som ligesom bare var kokpropper med eddike? Den, den teknologiske udvikling er jo også øh, gældende i Bogonia og alle de respektive områder, som, som producerer noget af den her virkelig hypet vin og klimaændringer og så videre, gør selvfølgelig også, at de kigger meget, meget specifikt på, hvordan videreudvikler vi det, vi, det, vi laver øh, til, til UG. Men jeg tror, grundlæggende set kommer de aldrig til at ændre på præmissen omkring, at det er en mikroproduktion, de, øh, de kommer ud med, fordi de vil producere verdens bedste vin. Okay. Hvad, hvad så, hvordan sælger jeg dem igen? Er det gennem jer, eller du talte om, at der er et vinmarked, man sælger? Man kan... Ja, og jeg kan ikke huske, hvad for en hjemmeside jeg var inde på, eller om det i virkeligheden bare var den blå avis eller et eller andet past. laures har vist også en gang imellem et, et ja, en second hand. Men hvis jeg nu har investeret hos jer, ja. og, og jeg tænker, nu nu trænger jeg til nogle cash, kan jeg bare så få lov til at sælge? Jamen, hvis... Eller er det sådan nogle vinduer, man får, hvor man siger, at det er nu, eller skal du vente et år? Vi kan egentlig prøve at tage sådan alle stepsene på, hvordan det foregår. Man, man, man, man køber ind til det, som vi vurderer er øh, vinens øh, pris i det, i det respektive marked. Det vil sige, at hvis der sad en anden vinhandler rundt omkring i verden, hvad vil han købe den her respektive vin til? Så, når man, øh, så har man en opbevaringsperiode, på, hvor man betaler 0,7 procent af den respektive porteføljes værdi øh, under hele øh, investeringsperioden. Og til sidst, for at svare på spørgsmålet, så er vi jo ned og sat og kigge på salget. Der kan man vælge at øh, tage det ud, hvis man ønsker at øh, drikke det. Man kan også vælge at sige, jeg vil gerne sælge via et aktionshus eller en anden øh, wine trader end os. Men vores anbefaling er jo, at man egentlig bruger også i hele ledet, at man så går tilbage til vores afdeling og bruger det her internationale handelsnetværk, som man nødvendigvis ikke behøver øh, at sælge til den lokale vinhandler, eller en, hvor man tænker, her har jeg en god forbindelse, vi snakker begge to dansk, så, og egentlig bare prøver at sælge noget, hvor man ikke er 100 meter mester i, får en rigtig pris. Og der er vores trading afdeling, tør jeg godt sige, blandt de bedste i verden, hvis ikke de bedste i verden inden for, for handel af sjældne dyr vine. Det kunne være, at vi havde fået 10 eller 10,5 for, for Simons' vin. Ja. Det var på hvad, hvad, hvad er risikoen ved at investere i vin generelt? Er det, som Simon fortalte om, det var... Altså, jeg tænker, nu var det din fordel, det var en dårlig høst. ligesom, men ja, det udbuddet var mindre. Jamen, hvad nu, hvis høsten er sindssygt god, og det bare fremler med vinflasker? Falder? Tror, det største risiko for mig, det var, at jeg havde drukket den. Jeg kan godt se, det smart er, at man lader andre opbevare den vin, man køber med investeringsøje med. Det, det mener jeg faktisk ikke er alvorligt. Ja. <laughs> altså, der, skal, der skal lås på. Ja, ja. Altså, det er jo det der med aktier. Det har jo intet med forbrug at gøre. Det er, ikke, altså, det er jo ikke sjovt i sig selv at egen aktier. Det er jo, det er jo nej, bare nej. noget, der står i ens ja, ja. øh, netbank. Øh, men, men, øh, men jeg kan godt se fidusen i, at man, man lader nogen stå for hele den der øh, proces men, men ja, spørgsmålet er jo, altså, investeringsmæssigt. men hvad det, kan gå hvad galt? Altså, ja. hvad, hvad, hvad er risikoen, ligesom? Hvornår er det godt? Hvornår er det dårligt? Hvad kan der ske, ligesom, at du talte om, sådan det er sådan helt marked, hvor alle sidder og venter på? Hvor, så det er også et game? Jamen, det vi laver, det er jo, det er jo skabt at hype interesse ja. fra, et, fra et generelt øh, marked. Så altså... Det ene scenarie er jo, at der bliver endnu flere velhaver ude i verden, der har kæmpe passion og interesse for vin. Det, det er scenarie et. Så, så er vin som investering en sindssygt god case. Scenarie to er, at hvis der ikke er de her mennesker til at købe de respektive vine, eller vi vurderer forkert i, hvad for nogle vine kommer i porteføljen, så vil man jo sidde potentielt set enten at lave en, en nuller, eller have købt noget, der bliver, der bliver mindre værd. Så det tror jeg, det er de, de overvejelser, man skal have med når man laver en, en vininvestering. Og, og igen tilbage til det der med til at sige det og med, i forhold til rådgivningen af, jamen, hvad er det vi kan hjælpe med, hvad er det vi giver indsigt i? Det er netop de der både pros og cons i forhold til, til en vininvestering. Så du får lyst til at investere igen? Øh, ja. Ja. ja, men igen, det er fordi jeg synes, det er altså, super. Fordi jeg, det ikke kun er mål, ligesom. ja, men Nu sagde du det, der, men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg vil øh, opbevare dem selv. Men jeg vil jo ikke vide, altså hvis man skulle have en portefølje af forskellige vine, hvad man skulle. Altså den ene eller den anden den tredje. Altså det er, jo, det er jo sådan lidt. Altså når man taler om vin på den her måde, som ligesom en portefølje af aktier har forskellige egenskaber. Altså hvis man køber mærsk, så har du noget shipping og noget konjunkturfølelse. Hvis du køber Novo, så har du medicinal. Altså noget helt andet, som overhovedet ikke er afhængig af konjunkturen og økonomien. Og der, og der er man jo fuldstændig brisket, eller jeg, jeg vil være fuldstændig brisket, øh, om det skulle være det ene eller det andet. Jeg tror, hvis jeg lige må klønne en kommentar til selve opbevarengsdelen, en af fordelene, som vi har i hvert fald i forhold til at lave vininvesteringer, er, at, øhm, at man opbevarer sit vin uden 12 moms afgift øh, på, vores, øh, på vores lager op i, i Nordjylland. Det vil sige, at øh, ja, den betaler man først, når man realiserer vinen, så man køber ind på, øh, på rigtig, rigtig gode... Øh... Så hvis jeg købte den selv, ligesom fik den til landet, så skulle jeg betale, betale 12 og moms og afgift, så I ligesom... Det led, det led, det led vil du have en gang hos os, hvor ja. at hvis, øh, hvis Simon han købte, øh, købte en vin hjem til sig, så ville han have den til at starte med, og han ville have den igen, når han, øh, når han solgte den respektive okay. vin. Det er sådan en skattely, der ligger det op i nu. Nej, det det bliver jeg se, bare, rene, bare ked af. Uh, Rent jersey, kørensøg. Ja. <laughs> ja, præcis. Ja. For vin. Ja. Ja, det bliver jeg bare ked af, hvis det var budskab. Nej, nej. nej. Det er det ikke. Altså, jeg, bliver, jeg bliver meget inspireret, men også fordi... Jeg, jeg tænker, at det jo... Jeg tror faktisk, man skulle have mange flere penge for at overhovedet kickstarte ligesom ens investeringer. Men, men du siger, at ligesom, der er både dem, der er meget velhævende, men der er også helt normale mennesker, som begynder faktisk at investere i det. Jeg tror jo, at hvis man kigger generelt på, på brugerne hos Euroinvestor, så vil det jo nok være vores target clients på til at sige, hvem er vores typiske investorer. Det er nok højst sandsynligt alle, der sidder og lytter med øh, til, til det her podcast. Men mange, der også arbejder i, i andre sektor har jo også oplevet det her med negativ rente, hvor det lige pludselig bliver interessant at få forvandlet sine midler andet sted. Og, og så kan man altså sige meget om vin, men, men at når man har med verdens mest sexede produkter at gøre, så er det altså bare det sjovere at sidde ved middagsbordet en, en lørdag aften og snakke om sin vininvestering, end det er at snakke om sin aktieportefølje. Har ah, det er nu også hyggeligt? Det skal være plads til det hele? <laughs> ja. jeg, jeg ved ikke det store hverken om vin eller aktier, men jeg, jeg tror faktisk, at. Jeg vil foretrække vin alligevel, fordi det er sådan noget, jeg har, øh, godt kan lide at drikke i hvert fald. Fair, øhm, fair, fair. Ja. Men vi skal til at runde af her. Det har været fantastisk at få et indblik i at investere i vine, som jeg jo absolut ikke ved noget om. Nu ved jeg en lille smule mere. Øhm, så tusind tak for at være med her på premieren. Øhm, og jeg siger tak til redaktionen bag. Det er journalist Sine Terp og produktchef. Klara Maria Endresen, og i teknikken sad Jens Marot. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage på fredag, hvor vi taler om cykling. Tak for i dag.